Я прошу, щоб вирок було виконано в Макондо. Голова суду розсердився. Не будьте таким розумним, Боєндіа, сказав він. Це просто воєнна хитрість, щоб виграти час. Не хочете діло ваше, відповів полковник, але таке моє останнє бажання. Відтоді перечуття його покинули. Того ж дня, коли Вурсула навідала сина у в'язниці, він по тривалих роздумах дійшов висновку що, можливо, цього разу смерть і не оповістить його про своє наближення, бо вона залежить не від випадку, а від волі катів. Цілу ніч він не спав, мучили нариви, В досвіта зачулися кроки в коридорі. «Ідуть», – сказав він собі, і раптом чомусь згадав про батька, котрій тієї хвилини також думав про нього, оскулившись на своїй лавиці під каштаном у похмурій досвітній напівтемряві. Полковника Ореліано Боендіа не відчував ні страху, ні туги, а лише глуху лють на думку, що через дочасну смерть йому не судилося дізнатися, чим скінчиться все те, що він покидає. Двері розчинилися, і зайшов вартовий з чашкою кави. Назавтра, о тій же порі, коли полковника Ореліано Боендіа, як завжди, не тямився від болю під пахвами, повторилося те саме. У четвер він роздав вартовим солодощі, принесені Урсулою, і надяг чисту білизну та верхню одіж, затісні на нього, а також лаковані черевики. У п'ятницю його теж не розстріляли. Річ у тім, що військові власті не наважувалися виконати вирок. Обурення, яке охопило все місто, наштовхувало їх на думку, що розстріл полковника Ауреліано Буендіа може мати серйозні політичні наслідки не тільки в Макондо, а й в усьому околі. Саме тому вони запитали поради в головному місті провінції. В ніч на суботу, поки ще чекали відповіді, капітан Рокем'ясник подався з кількома офіцерами до закладу Катаріну. Тільки одна жінка, Вкрай залякана погрозами погодилася повести його до своєї кімнати. Вони не хочуть спати з чоловіком, у котрого смерть за плечима, призналася вона йому. Ніхто не відає, як це станеться, але всі кажуть, що й того офіцера, котрий розстріляє полковника Ауреліано Боєндія, і всіх його солдатів одного за одним рано чи пізно заб'ють. Хай вони сховаються хоч на край світу. Капітан Рокем Ясник обговорив таку можливість із рештою офіцерів, а ті – зі своїми начальниками. В неділю, хоча ніхто цього відверто не сказав, і військові ніякими діями не порушили напруженого спокою останніх днів, усьому місту вже стало відомо, що офіцери не хочуть брати на себе відповідальність і наміряються під будь-яким приводом уникнути участі в страті. У понеділок поштою одержали письмовий наказ – Вирок має бути виконаний протягом двадцяти чотирьох годин. Увечері офіцери вкинули в кашкет шість клаптиків паперу зі своїми іменами, і нещаслива доля капітана Ароки М'ясника підсунула йому виграшний квиток. Долі не обминути, з глибокою гіркотою зауважив капітан. Народився я шльондриним сином, ним і здохну. О п'ятій годині ранку він вибрав теж з жеребкуванням загін солдат, вишикував його у дворі і розбудив смертника традиційними словами. «Ходімо, Буэндіа», – мовив він. «Година настала». «Ах, так», – озвався полковник, недарма мені снилося, ніби в мене прорвались нариви». Відтоді, як Ребека Боєндія дізналася, що Ауреліано мають розстріляти, вона щодня вставала о третій годині ранку. Сиділа потемки в спальні на ліжку, що здригалося від хрупіння Хосе Аркадіо, і вдивлялася крізь шпарку прочиненого вікна в цвинтерну стіну. Чекала цілісінький тиждень з тією самою потаємною впертістю, з якою свого часу дожидали стів від П'єтро Креспі. Тут вони його не будуть розстрілювати, сказав їх Осе Аркадіо. Його розстріляють серед ночі в казармі, щоб не було відомо, хто стріляв, і закопають там. Але Ребека чекала далі.